și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, își anunță difuzarea celui de-al 233-lea program. Programul nostru de radio și-a propus să vă învioreze sufletele nepieritoare, aducându-vă vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu. În studiu pe care îl urmăm de o bună bucată de vreme împreună, am ajuns astăzi în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, din care pentru început vom avea versetul 37. Trebuie să fie bine știut și totodată practicat adevărul că citirea Scripturii, oricât de conștient ce s-ar fi făcută, trebuie însoțită de rugăciune. Domnul Isus se ruga nopți întregi, Îți poți închipui, iubite ascultători, ce înseamnă să stai treaz o noapte întreagă în rugăciune? Și totuși Domnul Isus practica foarte des obiceiul acesta. Un frate spune așa, Domnul Isus se ruga o noapte întreagă și vorbea mulțimii cinci minute. Eu mă rog cinci minute și vorbesc mulțimii o zi întreagă. Mai poate fi vreo mirare cu privire la efectul aproape nul al predicilor mele? Am citit de curând părerea teologului ortodox Ion Bria cu privire la rugăciune în lucrarea sa „Isus Hristos, la pagina 58. Trebuie să mărturisesc că felul cum a prezentat-o Dumnealui acolo n-am întâlnit încă până acum. Autorul arată într-un chip minunat relația dintre rugător și Dumnezeu, raport care determină efectul rugăciunii. Așa cum am amintit, la pagina 58, asociază puterea pe care o primește un om în urma eliberării de păcat, făcând aluzie la eliberarea îndrăcitului din Gadara, din care a ieșit o legiune de dragi, cu primirea unei puteri. Despre valoarea acestei puteri primite în urma eliberării de păcat aduse de Domnul Isus, citezi-mi tocmai, este mai de preț decât orice posesiune materială. După aceea, adaugă următoarele. Nimeni nu are însă drept de proprietate asupra puterii primite. De aici vine și sensul rugăciunii de care depinde eficacitatea oricărui act. Rugăciunile, la fel ca și postul, sunt practici biblice de mare importanță. În Vechiul Testament se cunoaște rugăciunea reginei Estera, amenințată de exterminare, de citit Cartea Esterei, capitolul 14, versetele 1-14, sau rugăciunea lui David, rugăciune publică în care dă pe față întreaga sa viață. În Noul Testament, viața credinciosului este ritmată de rugăciune. Cereți, căutați, bateți. Suntem îndemnați în Matei, capitolul 7. Dar nu obiectul cererii este important, ci raportul între cel care se roagă și Dumnezeu. Numai unirea cu Dumnezeu. Îl face să participe la puterea rugăciunii. Dacă această unire există, devin posibile miracole. Eficacitatea ei depinde de atașamentul nostru față de Dumnezeu. Există o coordonare intimă între rugăciune și acțiune. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, gândul acesta mi s-a părut foarte frumos, dar mai mult decât frumos, este foarte adevărat. Relația directă dintre cel care se roagă și Dumnezeu face mai mult decât obiectul rugăciunii. Ce bine ar fi dacă am luat aminte la lucrul acesta și în timpul orelor de rugăciune când venim la biserici pentru așa ceva. Să avem în vedere faptul că relația noastră personală din cursul săptămânii cu Dumnezeu influențează în mod direct starea de spirit a orei de rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte la lucrurile acesta Doamne Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim că și acum ne îndemni la rugăciune Ne-ai pus înainte pe Domnul Isus care se ruga nopți întregi Și dacă El, ca Fiul al Tău, curat și neprihenit, avea nevoie să se roage atât de mult Cât de mult am avea noi nevoie să ne rugăm Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul acestor 30 de minute Cât ascultăm la mesajul cuvântului Tău să învățăm mai mult despre adevărul acesta Și să ne umplem cu o putere mai mare de rugăciune Apropiindu-ne mai mult de tine Având relații mai intime și mai personale cu tine Te rugăm aceasta în numele Domnului Isus. Amin când, ziua bește, când totul este în tine poate încă nu este, Vreo umbră neagră plină de păcat Iar în amur când totul se odihnește Tu îndreaptă gândul iar își Flicând slavă și îi mulțumește. De lui că Domnul răștia? Mai ales mulțumirea este o virtute de mult uitată. De rugați mai roagă omul la nevoie, dar de mulțumit puțin mai sunt cei care mulțumesc. Se repetă și astăzi. Istoria celor zece leproși, zece au fost vindecați când s-au prezentat înaintea Domnului Isus și din zece, unul singur s-a gândit să se întoarcă și să-i mulțumească De aceea și numai unul singur a găsit și mântuirea, ceilalți nu s-au ales decât cu vindecarea trupului. Iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 26, astăzi citim versetul 37 pentru început și după aceea ne deplasăm în continuare în limita timpului. Citim așadar versetul 37 A luat cu el pe Petru și pe cei doi ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Sigur, toți recunoaștem aici împrejurările cele mai critice ale Domnului Iisus în care s-a aflat în grădina Ghețimanii. În aceste momente de cernere Mica s-a împărțit în patru. Unul era Iuda care a căzut. Opt erau mai departe. Trei erau mai aproape. Și a patra era constituită din Domnul însuși. Ce cripe supreme trăia Domnul Iisus! El, care împreună cu Tatăl zidise tot Universul. El, care avea putere cu un singur cuvânt să-L nimicească, el care era izvorul vieții și al bucuriei, el a ajuns să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. În Evanghelia după la capitolul 14, versetul 33, scrie, a început să se înspăimânte. Mulți creștini cred că slăbiciunea înzosește pe un credincios. Și părerea aceasta mult răspândită face ca cei credincioși să-și ascundă adesea slăbiciunile sub masca fățărniciei. Domnul Isus însă nu face așa. El s-a făcut om. Și ca om plătește tributul său slăbiciunii, această însușire generală a oamenilor. Mai ales că, spăimântându-se, el a ispășit frica lui Adam, care l-a făcut să se ascundă de fața lui Dumnezeu după ce a făptuit păcatul. Întristarea și măhnirea par să fie același lucru, totuși nu este același. Măhnirea poate să ți-o producă cineva deci din afară. Întristarea însă vine și din afară și din lăuntru, dar mai ales din lăuntru. Spaima Domnului Isus la moarte, pe care martirii n-au avut-o, se explică prin unicitatea ființei sale. Pentru om și mai ales pentru păcătos, moartea este ceva natural. Pentru el însă nu era, dar orice s-ar spune despre moarte, rămâne un adevăr puternic. Ea este urâtă, atât de urâtă cât nu se poate spune. Cine a citit culoarea aminte ce spun evangheliile despre lupta Domnului Isus în grădina Ghețimanii, a înțeles măcar atâta că acolo s-a petrecut ceva înfiorător, dar cine dintre făpturi poate pătrunde adâncul groazei de acolo? cât ne-am trudit să pătrundem noi întristarea și mâhnirea Mântuitorului în toată profunzimea, nu vom putea, pentru că nu putem ieși nici din sfera noastră organică, după cum vulturul nu poate să se ridice mai sus de atmosferă. Sigur că întristarea aceasta nu i-a fost provocată de frica de moarte. În sufletul omenesc nu există o patimă atât de slabă care n-ar putea să înăbușe frica de moarte. Răzbunarea triumfă asupra morții, iubirea o disprețuiește, durerea aleargă după ea, frica o previne. Adesea omul este gata să moară din pricina plictiselii și oboselii. Alta era suferința Domnului Isus anume, povara păcatului lumii, conștiința că ce mare e puterea răului dacă e nevoie de așa o jertfă, simțul nevinovăției silită să rabde cea mai mare răutate, neprimirea de către propriul său popor. Iată care era suferința Domnului. Da. Toate acestea îi produceau Mântuitorului nostru o întristare în suflet, care nu se poate descrie în cuvintele noastre omenești. El știa că peste câteva ore trebuia să moară și în sfințenia lui nu era ușor să se încarce cu munții de păcate a întregii omeniri. De asemenea, vedea cum întreaga munca vieții sare va fi distrusă chiar dacă numai în aparență. Noi care ne-am născut în păcat, care am trăit în păcat, care ne-am tocit în păcat, care am băut păcatul ca apa, cum o să simțim ce a simțit Domnul nostru cel de trei ori sfânt? Cum o să simțim noi grozăvia păcatului așa cum a simțit-o el? Când noi, cu toată ticolășia noastră firească, adeseori ne amărâm până în adâncul sufletului de câte un păcat, dar el, cu toate păcatele lumii la un loc, Gândindu-ne la toate acestea, poate că înțelegem ceva din grozăvia acelor clipe din grădina Ghețimanii și înțelegem dragostea nemărginită a Domnului Isus pentru noi. Și înțelegând să ne cuprindă o mare scârbă de păcat și să ne alipim mai mult de Mântuitorul nostru scump și drag. În versetul 38, îl vedem pe Domnul Isus vorbind cu ei și spune Isus le-a zis atunci Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine Păcatul este izvorul oricărei întristări Fie păcatul propriu, fie păcatul altuia, totdeauna produce întristare și Domnului Isus Hristos și lui Dumnezeu le sunt atribuite afecte foarte vii. Niciun afect în sine nu este păcat. Etica, aceea care vrea să distrugă afectul, distrage pe om de la realitate. Nu numai afectele iubitoare, ci și cele ale tristeții le are Domnul Isus. Dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, o să-l vedem pe el că a experimentat frica în Luca 22 cu 44, Mila în Matei 9 cu 36, Revolta, Matei 23 cu 21 și Ioan 2 cu 14. Și la Apostolul Pavel se văd afecte, La dacă citim la Roman 10 cu 2 sau 2 Corinteni 7 cu 10, găsim. Trebuie păstrat însă măsura în afecte. Trebuie să se micșoreze acelea care sunt personale și să predomine cele pentru Dumnezeu. Există de asemenea și afecte false, găsim în Luca 9, cu 54. Domnul Isus a trăit cu putere toate stările sufletești ale omului robit de păcat. El a gustat din plin amărăcinea păcatului prin faptul că a luat asupra lui toate păcatele noastre. De aceea a fost întristat până la moarte. Nu de teama morții s-a întristat el, ci de păcatul despărțitor de tatăl, căci pentru câteva clipe a trăit această despărțire. S-a mai întristat apoi de bietul om slab care, înșelat fiind de diavolul, respinge harul mântuitor pe care el l-a adus din cer. S-a întristat și din pricina lui Iuda, care era pierdut pe veșnicie, el ucenicul iubit, care timp de trei ani și jumătate a gustat din tainele adevărului, a fost martor la atâtea minuni și a trăit în lumina părtășiei sfinte. Mare a fost întristarea Domnului. Nimeni de pe pământ n-a simțit puterea întristării așa ca el. Toate întristările noastre le-a luat asupra lui. Toate poverile noastre s-au contopit într-o singură mare povară care a păsat greu pe umărul lui. Toate, fără de legile noastre, trebuia să le ducă până la coarnele altarului. O, oh, ce dragoste desăvârșită! El, care n-a avut păcat, s-a întristat până la moarte pentru noi. El, care este izvorul păcii și altăriei, a început să se spăimânte pentru noi. El, care este bucuriei, s a bucuriei, s-a întristat până la moarte pentru noi. Iată unde l-a dus păcatul meu și al tău. Și eu am contribuit la întristarea lui. Păcatul întristează și pe om, și pe Dumnezeu, care privește omul. Păcatul obosește și pe om și pe Dumnezeu care ocrotește omul. Despre aceasta citim la Isaia 43 cu versetul 24. Și astăzi, când sunt nepăsător, când nu veghez și păcătuiesc, întristezi pe Domnul meu. Păcatul răpește și lumină, și bucurie, și pace. Ori de câte ori păcătuiesc, umblu întristat și cu întristarea mea întristez și pe alții. Efectul păcatului nostru s-a văzut din plin asupra Domnului Isus. Noi trebuia să suferim ceea ce a suferit El. Când a fost vorba de suferințe și nevoi trupești, Domnul Isus a fost om în toată puterea cuvântului. El n-a întrebuințat niciodată puterea lui Dumnezeiască pentru ca să scape de suferințe și nevoi, ci a dus totul cu răbdare și îndelungă răbdare. Numai așa a putut el să ne ia toate poverile noastre. Așa cum s-a zis mai sus, nu pentru păcatul său a suferit, ci pentru păcatul nostru, pentru păcatul meu și pentru al tău. Pentru noi sufletul lui a fost cuprins de o tristare de moarte. Sufletul sunt sentimentele, nu Duhul. Cu Duhul era plin de pace și de bucurie pentru că împlinea voia Tatălui. Pentru noi a vărsat sudori de sânge. Suna se ceasul încercării celei mari pentru Domnul Iisus. Înghețimanii, stăpânitorul Întunericului, făcea cea din urmă încercare ca să-l oprească de la jertfa mântuitoare. Ce biruință ar fi avut satana dacă ar fi izbutit să zădărnicească mântuirea omenirii. În întristarea sufletului său, Domnul Isus căuta mângâiere la ucenicii săi, să vecheze împreună cu el în această clipă grea. Dar, vai, ce durere! Îi găsește dormind. Ochii lor sunt somnoroși. Totuși, el nu le ascunde starea sufletului său, se arată așa cum este. Câtă mângâiere este în aceasta pentru toți cei ce se găsesc într-o stare grea. Când valea umbrei morții ajunge tot mai întunecoasă, când atacurile stăpânitorului întunericului ajung tot mai apăsătoare, când frații noștri, în loc să ne ajute, ei dorm, atunci mângăierea noastră este că Mântuitorul nostru ne înțelege, fiindcă El a trăit în ghețimanii clipe mai grele pentru noi. Le spusese așadar Domnul Iisus, rămâneți aici și împreună cu mine. Să veghezi împreună cu Domnul Iisus este un har mare. Numai acea veghere este adevărată. Când este împreună cu Isus și pentru Isus. Spune misticul Isichie Sinaitul în felul următor Cât de bună, de plăcută, de luminoasă și de dulce și de frumoasă virtute este vegherea Călăuzită de tine, Hristoase, pe drumul smereniei Dar așa cum am citit în versetul nostru, ucenicii dormeau Vai, cum simțim noi cu Domnul ce greu este când vezi pe cel mai apropiat că se află pe patul de moarte și tu să dormi fără să simți. În toată suferința Lui pentru noi, Domnul Isus a trebuit să fie singur. Ce mult a costat mântuirea noastră! Înțelegem noi? Oare cu adevărat înțelegem? Doamne Iisuse, știu că în grădina Ghețimanii și povara păcatului meu, a apăsat greu pe sufletul tău. Știu că te-am întristat mult. Știu că te-ai înspăimântat și din pricina mea. Știu că mi-ai purtat păcatul până sus pe Golgota. Știu, Doamne. Îți mulțumesc și te laud și vin acum să reînnoiesc legământul meu cu tine. Vreau să te urmez mai hotărât până la capăt. Ajută-mă ca să-ți fac bucurie, fără întrerupere că mult te-am mai întristat până acum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 acesta e mersul adevărat pe calea crucii, înainte. Da, așa e Mântuitorul nostru. El merge înaintea noastră pe o cale sigură. Da, așa trebuie să fie și viața noastră. Puțin câte puțin, dar mereu tot înainte. Un pas măcar, dar să fie înainte. Puțin mai predat astăzi decât ieri. Puțin mai bun, puțin mai credincios, dar totdeauna să fie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 Binecuvântate sunt căderile în rugăciune, să cazi cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Aceste căderi te izbăvesc de toate celelalte căderi, adică de căderea în păcat, de căderea în rătăcire și altele. Din această rugăciune a Domnului Iisus avem de învățat foarte multe. Este o rugăciune făcută în ceasuri de mare întristare. De aceea, când și noi trecem prin asemenea stări, să ne aducem aminte de ghețimanii și când nimeni nu ne mai poate ajuta, să ne apropiem cu deplină încredere de Tatăl nostru Ceresc. Rugăciunea Domnului Iisus a fost o rugăciune singuratică. A lăsat pe cei trei ucenici care îl însoțeau și el a mers puțin mai înainte singur. Rugăciunea împreună cu familia, cu prietenii, cu frații, este prețioasă înaintea lui Dumnezeu, dar o valoare deosebită, o are rugăciunea în singurătate. Rugăciunea Domnului Iisus a fost smerită. El a căzut cu fața la pământ. Dacă Domnul Isus a fost atât de smerit în fața Tatălui, ei bine, care trebuie să fie poziția noastră în timpul rugăciunii? Țărâna Pământului este o stare prea înaltă pentru noi. Rugăciunea Domnului Iisus a fost o rugăciune copilărească. El a zis Tată. Și tatăl ascultă glasul copiilor. Niciodată Dumnezeu nu rămâne indiferent la auzul acestui cuvânt din gura uneia dintre copiii săi. Rugăcirea Domnului Isus a fost plină de resemnare. Nu cum voiesc eu, a spus el, ci cum voiești tu. După ce i a spus lui dorința inimii tale, încredințează rezolvarea în mâna lui. Este spre binele tău. Rugăciunea Domnului Isus a fost stăruitoare. El s-a rugat de trei ori să stăruim și noi în rugăciune. Un om a vizitat odată pe o fată bolnavă de tuberculoză, căreia îi era așa de rău încât își aștepta sfârșitul. Omul a zis atunci fetei, Tu nu te-ai rugat niciodată cum trebuie. Trebuie să te rogi așa, Dumnezeul meu iubit, trebuie să mă faci sănătoasă. La care bolnava a răspuns în felul următor, nu, nu, eu mă rog cum s-a rugat Mântuitorul meu, adică, tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Omul acela care se pretindea a fi foarte credincios a certat pe fată pentru necredința ei. Totuși, fata avea dreptate. Ea se pleca în fața voiei lui Dumnezeu, se făcea una cu voia lui Dumnezeu, oricare ar fi fost această voie. În cazuri de boală, ca și în multe alte cazuri, cea mai înaltă și mai bună rugăciune este negreșit rugăciunea aceasta. Facă-se voia ta! Domnul Iisus se supune voiei Tatălui și această voie este ca El să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Răspunsul primit este în versetul 53. Iisus spusese, facă-se voia ta, iar Tatăl i-a răspuns, facă-se voia ta. Dacă vrei, poți avea legiuni de îngeri să te scape dar scriptura, să știi, rămâne neîmplinită. Domnul a renunțat la voia Lui pentru ca să fiu eu mântuit, după cum era hotărât mai dinainte de sfatul sfânt dumnezeiesc. Durerea despărțirii chiar și pentru o clipă de Dumnezeu era paharul cel mai amar în toată calea crucii pentru Domnul Isus. De aceasta parcă ar fi vrut să scape, dar voia Tatălui era să-L Până la fund, Domnul Isus a trebuit să guste și starea de despărțire de Dumnezeu în care păcatul aduce pe om. O, se iubit! Și tu, ca orice om, ca și mine, ți-ai simțit sufletul împovărat și întristat până la moarte. În aceste clipe grele, ai simțit și tu nevoia ca și mine ca să ai întovărășie pe cei dragi. Cât de aproape te simte sufletul meu când citesc acest verset, ce strigăt omenesc și sunt încredințat că tu mă vei întări la vreme de nevoie, căci tu ai trecut întâi pe această cale. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 233 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă resem în continuare să ascultați o cântare. Slavă-ți cântăm, e Domn slăvit Și ne închinăm că Tu ne-ai mântuit Har după har, din Tine noi primim Altă alta Dorim să ne jevi Sau schi și și privave Slavă scântam Cași tu ne dai pu Slavă scânta șiân și, și măcuri Sauvă Cuvântul mai cu spor Rod mai bogat Să creștem pe pământ Și un mers curat Să avem spre țelul sfânt slavă și mie și-n slavă Ca-și tu ne dai puter Slavă-ți Și-n și si si